Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala, ala wa ala alihi wa sahbihi Kagekanfulizo da za tafsira Quran tukufu tuko katika aya 46 ya surat Al Maida mshon mshon kabisa majuzu ya 6 Mwenyezi Mungu tukufu Subhanahu wa Taala anasema kwa kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wafuasi wake wakafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryama inazunganisha tulifuatisha baada ya mitume ili utangulia Ibrahim, Ismail, Yaqub, Joseph na n.k. mpaka kufikia Musa tulifuatisha bi Isa ibn Maryama ukumpeleka mtume Isa bin Mariama mtume huyu kama wenzake walivyokuja alikuja musadika lima baina yadayhi akiwa ni msadikishaji wa mitume iliyotangulia mbele yake na vitabu viliyotangulia kabla yake min atawrati katika tumrat wa atainahu al injil na yeye Isa tukampa injil fi hudan wa nur ya injili mukawemo na muongozo na muangaza wa musaddiqal lima baina wa Na ni kitabu vile vile ninacho cheni kusadikisha kitabu kitatangulia mbele yake minatawrati wa hudan wa na ni mwongozo na mawazaa lilmuttaqin kwa ajili ya wachamungu. agizo walihkum ahalul injil bima anzal Allah fi katika Taurati na katika Injili Anasemu sema Mwenyezi na wahukumu ahalul injili wahukumu watu wa injili bima anzalallah kwa kufuata sharia alizotanisha Mwenyezi Mungu ndani ya injili wamal lam yahkum bima anzala Allah nayo yote asiyohukumu kufuata kufuwata Mwenyezi Mungu faulaika humul basi hao ndiyo wahuni Hawa hao ndio wa huni wanaostahiki kuchezishwa hapa duniani na siku ya kiyama fa anzana ilaika mzingano mwa mtume wake nitamteremsha kwako muhammed alkitaba kitabu cha Bila haki kwa ukweli mtupu musaddiqan lima baina yadayin nacho fi vile nakuja kusadikisha vitabu vilivyotangulia mbele yake min alkitab katika vitabu wa minana alai nakutia nguvu juu yu ya hivyo fahkum bainahum kwa la ttabi'i Muhammad hukumu kuahukumu watu katika matatizo yao hukumu kuongoza wa kuongoza watu katika dini zao bima anzalallahu kwa kila alicho kiteremsha mwezingu wa la wala usifuate mapenzi ya mapenzi nafsi zao, nafsiizahum amma jaa'aka min alhaqqi ukaibukana na kufuata haki iliyokujia kutoka kwa Likullin jaalna minkum kila mmoja tumekushamfanyia kati yenu mitume iliyotangulia na mawe pamoja kila mmoja tumemshawafanyia shiri'atan sharia wa minhaja na njia za mwongozo wala usha Allah na kama angependa Mwenyezi Mungu la ja'alakum ummatan wahida Mwenyezi Mungu angalikufanyeni nyinyi uma mmoja tu walakin libluwakum lakini amefanya hivi kuwatafutisha kila umati na ugati wao kila mtume na mti wake na kila umati na mtume wao amefanya hivi makusudi liyabluwakum wa atakum ili kukutieni mtihani katika kile alichokupea ni fastabiqul khairati kwa hivyo kimbilieni shindananeni katika kufuata haki kimbilieni shindananeni katika mema fastabiqul khairati ila lillahi marji'ukum nyote kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu jamii yote. Ila Allah maridiyakum jamia kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo yenu nyote. Ba ma baikum bima kuntum fihi takhtalifun. Hata kwenda kukuelezeneni Mwenyezi Mungu malipo ya yale yote mlio kwa nyinyi mkiyafanya njia hakutofautiana. Wa anihkum bainahum bima anzala Allah. Mwenyezi anasisitiza kukumbia mtume wake hukumu ongoza kati ya jamii yako. Bima anzalallah kukufuata miongozo aliyoteremsha Mwenyezi Mungu wala tatabe ahwaa humusifuata mapenzi ya nafsi zao wa hadharuhum anyaftinuka tena wa hadhari hadhari wa hadhari sana watu wao anyaftinuka usijoke kufitini an baadhi ma anzalallah ilay wakaja kukuepusha na baadhi ya ile miongozo ambayo ameiteremsha Mwenyezi kwako fa kama wataipa mgongo wa kukataa kukifuata fa yuridu Allahu an yusibahum bi dhunubihim walaw kwamba munyezimu ameshaamua kuwatia adhabu kwa sababu ya madhambi yao kwa baadhi ya madhambi yao walioyafanya wa inna kathira minan nas na hakika wengi wa watu la ni wahuni hawana heshima hawaheshimu imani zao hawashimu dini zao Hawa mheshimu wa la baba, hawa heshima tumeo. Wala habujali utu wao na heshima leo hapo wao. Afa hukumu ya yabghun. Jambo la kushangaza kabisa. Hukumu za kijinga ndizo wanazozitaka. Wanaacha hukumu za Mwenyezi Mungu nafuata hukumu za kishtavuti. Ya Yabghun. Wa man ahsanu min Allahi Ni nani aliye mzuri kumshinda Mwenyezi kwa hukumu? liqaumi yokuonun kwa wale wana hakuna kwa watu wenye yakin kwa Mwenyezi Mungu hakuna manyukumu bora hukumu nzuri kushinda hukumu ya Mwenyezi katika aya ya na Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha alladhina amanu enyi mlioamini Mwenyezi la tatakhudhu alyahuda wan nasara awliya wa yahudi na wanasara mauliya ni wapenzi wenu. Hao si wapenzi wenu nyenye muamini. Baadhum awliya u wao kwa wao ni wapenzi wanapendana, wao kwa wao. Lakini nyinyi waislamu hawakupendini ngo, hawakupendini hata kidogo. Wa mayatawallahu na yote atakayewapenda hao akawaeka moyoni mwake, akawapa heshima ilikuwa e, haistahili kwao kulingana na imani yake fa innahu minhu basna anta takwa na indiyabudi huyo atakayempenda Wayahudi atakua nani? Yahudi, Yahudi penda wa Nasara naye atakuwa ni Nasara. Inna Allaha la yahdi al-qauma al hawaongozi kwenye mafanikio ya duniani wala ya akhera watu wa ambao ni wa nafsi zao. Fataralladhina fi qulubihim maradun. Utaona wale ambao nitanenea mioyo zao na ugonjwa yusariuna fiihim. Walakinn bila tu. Wakipewa wapi biskuti biskuti inani, basi, wanaelemea huko na famia, hawaji hawa hawajiulizi wala hawafikiri kwamba wanapelekwako wapi yakuluna ukihojiwa wanasema naksha antusiba na daira tunaogopa ya, ya kabadilika mambo ikawa utawala ni wao sisi ikawa hatuna pa kukimbilia fa sallahu an yaatiya basi ni mara moja mwenyezi Mungu kuleta ufumbuzi ushindi ukiwa ni waislamu moja kwa moja au amri muneende au akaleta amri yake yote kwa akisha kufanya hivyo mwezi Mungu wale waliokuwa wakiogopa mabadiliko wakabakia kuwa wao alama asaru juu ya kile walichokificha fia mfusi ndani ndani nafsi zao na ni wenye kujuta wakabakia kuwa wenye kujuta kwa kile walichokificha ndani nafsi zao ambacho ni tamaa wayakulu lazina amanu na wanasema wale walioamini. Wanasema walioamini aha ula illadhina aqsamu billahi Jahada imanihim. Innahum la ma'akum. Hivi hawa ndio wale waliokuja kuja yamini kutuapia kwamba wao pamoja na sisi wakaapa Jahada imani yao mshuko upeo vya vyaapo wakapo kusema na kudani na kujigamba innahum la ma'akum kwamba wao wako pamuji nanyi katika imani mbona leo mambo yamebadilika habitat a'maluhum zimeporomoka amali zao fa khasirin na wakawa ni watu waliokula khasara. ya ayyuhal ladhina amanu ayeni mulu muamini Mwenyezi Mungu man yartadda minkum andani Yeyote yote nyuma kati yenu akiyepuka dini yake ya Kiislamu kwa kujiunga na Wayahudi wa unasara Fasaufa ya yati Allahu biqaumin yuhibbuhum basi awe yakijua kwamba Mwenyezi wataleta watu anaowapenda Wayuhibuna na wanaompenda Mwenyezi Mungu adhil latina alal watu hao watakuwa ni madhalili kwa omini wanaonyembewa waamini wanaopembejea wanayenyekea wamini. izzatin ala alkafirina atawallata munyezingu watu ambao wana nguvu juu makafiri yujahiduna fi sabili wanaopigana jihadi katika kupigana taa ya munyezingu wala yakhafuna matalaimi, na wala haogopi lawama ya yoyote munye lawama dhalika na hizo ni tofauti zake Mwenyezi Mungu anazowapa waja wake. Yuutihi mayasha humpa anayemtaka Mwenyezi Mungu wallahu wasi'un 'alayhi. Na Mungu ana nafasi kubwa ya kutoa kila kheri. Mwenyezi ana nafasi kubwa ya kutoa kila jema, kila zuri. Mwenyezi ana nafasi kubwa ya kutoa kila upendo na uwezo. Inma waliyukumullahu wa Rasulu. Enyi muumini nyi Mpenzi wenu wa kweli ni Mwenyezi na mtumi wake. Walladhina amanu na waamini wenzenu alladhina na salata ambao wanadumisha sala tano wa na zakata na wanatoa zaka wa humrakiu wanatoa zaka hali ya kuwa wamo ndani ya sala. Hiji ni Kaisaka kwamba ni Kaisaka kuhusisha na Ali bin Abi na wengine unasema Kaisaka kuhusisha na Abu Bakar Siddiq anhu alipopitiwa na maskini nyonga akiwa ndani ya sala yake akawa maskini yule anajitangaza kuwa shida na madhila aliyokuwa nayo ya njaa na nini au abubakar akamvulia pete yake akiwa ndani ya sala mzingu akawaona awatangaza katika iyo. wayu zakata wa humrakihum wanatoa zaka na huku wa ndani ya sala wamayatawalla Allah wa rasula nayo yote atakee, mpenda Mwenyezi na mtume wake wallazina amanu akawapenda waumini wenzake hao ndio wanachama Mwenyezi Mungu hao ndio wanachama Mwenyezi Mungu fa inna hizballahi humul ghalibun na wanachama Mwenyezi Mungu ndio wanaoshinda moja kwa moja watashinda hapa duniani na akhera au akhera Mwenyezi Mungu wa kuapa ushindi duniani na akhera lakini kama hakuapa ushindi duniani pia basi haidhuru. Ataapa ushindi akhera ambako ndio muhimu kabisa ambao kwenye ushindi wa kudumu. Ya ayuha ladhina amanu ayyamba mumwamini Mwenyezi Mungu. La tattakhidhul ladhina tattakhadhu linakum huzwan walayban minalladhina utul kitaba min qablikum wal kufara awliyak. La tattakhidhu msiwafany alladhina attakhadhu deenakum wale laa yal'uufu'u deenana hu upuhuzi ubuuzi wa na namchezo min alladhina utu kitaaba katika wale waliopewa kitabu nah, wa na wanasara waliopewa kitabu min kablikum wal na makafiri wa abuduuji masanaam msiwafanye hao na hao na hao msiwafanye auliya wapenzi wattaqullaaha muogopeni mwenyezi Mungu kwa kujipusha na upenzi wa hao, in muumini na ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli nyeeposheni na upenzi na kujipendekeza kwa wayahudi na wanasara na waabuduaji masalama wa na nadaitum ila salati angalieni wakati mnapotangaza nyinyi sala itakaduha huzwan walaha wa shere na kejele na mchezo Dhalika biannahum qaumun la yaqilun wa sinqal hayo kama wanaakili. wanafanya hivyo kwa sababu ya kwamba wao ni watu hawana akili dhalika tendo hilo analo nilifanya la kuwafanya tashtiti kejeli na kichekesho kwa adhana zenu mnatangaza wa sala biannahum ni kwa sababu ya kwamba wao qaumun la yaqilun ni hawana akili qul sema Muhammad ya ahal alkitabi ayyu yahudini na ana hal tanqumuna minna ila an amanna billah kwani mnadipi mliolechukia kwetu ni kuwa mini kwetu ni kuamini kwetu kumwamini Mwenyezi Mungu wama unzila ilaina na kuwaamini kwetu kukiamini kitabu kicho tanzu kwetu wama unzila min kabla na kuwaamini kwetu kwa na kuwa mini kwetu vitabu vitotemsho kabla yetu wa anna aktharukum kuna lipi lo kufanyeni mtu fanyeni namna hiyo na karaha ni kwamba nyinyi wengi wenu ni ni wahuni Kaa sema Muhammad, hali unabiukum bisharrim min dhalikum? Sive mnkakuelezeni kitu kibaya zaidi kushinda hito na nyinyi kibaya? Hali unabiukum bisharrim min dhalik? ma'thubatan kitu kibaya cha malipo inda Allahi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mal'anahu Allahu wa alayhi. Ni yule alilaniwa na Mwenyezi na hakasiriki juu yake wajala minhumul qirada wal khanasir na akafanya mwenyezi miongoni mwao akawageuza kima na nguruwe wa abr tahut wanabudia mizimu ulaika sharrum basi hao ndio watu baya kabisa ni watu wale nafasi mbaya kabisa wa adallu sa'an sawa'is sabeel nani watu waliopotea kuepukana na njia ile sawa wa idha ja'ukum qalu na wakati wanapokujieni Muhammad watu wao husema amanna hujigamba tumeamini lakini mzee wanasema hawana imani hata chembe hao. waqad dakhalu bil wamekuja na ukafiri wao na wa hum qad na wametoka na ukafiri wao wallahu a'lam bima ya yaktumun na mwenyezi wanayajua aliyokuwa nayo yaficha. Watara kathira kaseera utaona wengi wao yusari'una fil ithmi wa kimbilia, kimbilia katika mambo ya dhambi dhulma dhulma faunevu wal uduani khasama chuki ushawishi wa vita ambavyo havina sababu wa aklehumus suftah wa chochea, chochea ugomvi na kula haramu Labii bi'sa ma ya malol jambo mbaya lilo nalifanya ni hilo Lau la yun rabbaniyyun kwani hawa hawakatazi hawa wao walimu wanapenda ibada wala habaru na walimu wa kiyahudi kwani ni hawakatazi an qaulihim ithma wa na maneno yao ya ya dhambi waakilihimu sohta na kula haramu labisa ma kanu sunauna jambo baya liko nalifanya ni hilo وقالت اليهود wamesema Yahudi yadullahi madhalula mkono wa Mwenyezi umetundikwa ate hatoi tena Mwenyezi Mungu rizqi Mwenyezi Mungu nasema iliyotundikwa ni mikono yao walu'inuna wamelaniwa wamelaniwa bimaqalu kwa hayo maneno wanayosema bali yaduh mabsuuta tani lakini Mwenyezi mikono yake umekunjulwa yote yumfiku kaifa yashaa anatoa namna anapopenda wala yzidanna kathiran mimma unzila ilayka wala na katheeran itawaongeza wengi miongoni hao maa unzilaaika hii qur'ani iliyo tarimu kwako mirabika kutoka kumula wako itawaongeza tuhyanan ushupavu wa kufuran na ukafiri washindwe wa kutubia wa alqaina bainahumul adawatu wal bababa na tumetusha baina yao uhasama na chuki kuanzia hapa duniani ila yaumil qiyama mpaka siku ya kiyama hata gombana wa viongozi watagombana na wafuasi wao na wafuasi watawaninginia viongozi wao kullama aukadu naran lilharbi kila wakijaribu kuwasha moto wa vita atfa'ahu allahu anauzima mwenyezi mungu wayasaauna fila ardhi fasada na wanakuendelea katika dunia kwa uhareb ufisadi wallahu la yuhibbul mufsidin na mwenyezi hawapendi watu waliokuwa ni wafisidifu Walau anna ahlal alkitabi amanu wa taqaw min sema kama wayahudi na wanasara wangemuamini Mwenyezi Mungu na wakamcha la anhum sayiatihim tungaliwafutia makosa yao wa yote wala adakhalnahum jannatin na'im natungaliwatia katika pepo ya neema medede walau annahuma qamu tawrat wala injil na kama wao wangesisimamisha tawrat na injili kwa kuifanyia kazi wama unzila ilayum rabbihim wakaitimamesha Qur'ani kwa kuifanyia kazi ili kutoka kwa, kwa mola wao la akalu min fawqihim wa qalikuwa zikitoka sehemu za juu yao mbinguni wa min tahti na zikitoka chini ya miguu yao kwenye ardh. Minhum ummatu muktasira lakini miongoni mwao kuna umati kuna kikundi ambacho kiko kati. hakiko katika imani wala hakiko katika ukafiri. lakini wakathirum minhum wengi wao سما ما يعملون نكيبياننا ونحن وكفنا والله سبحانه وتعالى اعلم